Розділ 18 Двері були відчинені. Вони зайшли в кімнату. «Джоне!» З ванної кімнати долинув якийсь неприємний специфічний звук. «Щось трапилося?» – гукнув Гельмгольц. Відповіді не було. Той неприємний звук ще двічі повторився, тоді запала тиша. Аж ось клацнули і прочинилися двері до ванної. І звідти з'явився страшенно блідий дикун. «Послухай, ну, джона, ти справді жахливо виглядаєш». «Можливо, ти з'їв чогось несвіжого?» – запитав Бернард. Дикун кивнув. «Я об'ївся цивілізацією». «Що?» «Вона мене отруїла. Я набрався скверни. А тоді я ще й наковтався власної нечестивості. «Так, але що саме? Тобто ти щойно був...» «Я вже очистився. Випив трохи гірчиці з теплою водою», – відповів дикун. Приятелі здивовано на нього подивилися. «Тобто ти це зробив навмисне?» – запитав Бернард. «Індіанці завжди так очищуються». Він сів на стільця і, зітхнувши, провів рукою по чолі. «Мушу кілька хвилин відпочити». Я трохи втомився. «Ну, це не дивно», – зронив Гельмгольц. Трохи помовчавши, він додав зовсім іншим тоном. «Ми прийшли попрощатися. Завтра вранці від'їжджаємо». «Так, завтра вранці», – підтвердив Бернард. На чиєму обличчі декун зауважив незвичний для нього вираз, рішучий і вмиротворений. «До речі, Джона», – сказав Бернард, нахилившись у крісло до декуна і поклавши йому руку на коліну. «Мушу сказати, що мені дуже прикро за все те, що сталося вчора». Він почервонів. «Мені так соромно», – додав він тремким голосом. «Направду». Дикун не дав йому договорити і лагідно стиснув йому руку. «Гельмгольц так добре до мене поставився», – повів далі Бернард після невеличкої паузи. «Якби не він, я міг би...» «Та годі вже!» «Годі!» – запротестував Гельмгольц. Запала мовчанка. Попри їхній смуток, а може й завдяки йому, адже цей смуток був ознакою їхньої взаємної любові, тридця молодиків була щаслива. «Я зранку був у контролера», – сказав нарешті декун. «Навіщо?» «Щоб запитати, чи не міг би я поїхати на острови разом із вами». «І що він сказав?» – відразу запитав Гельмгольц. Декун похитав головою. Він мені відмовив. А чому? Він сказав, що хотів би продовжити експеримент. Але хай йому грець. Я не дозволю, чорт забирай, щоб наді мною і далі експериментували. Хай йдуть під три чорти всі контролери світу. Я теж завтра зранку піду звідси. Але куди? Запитали в один голос приятеля. Декун знизав плечима. Куди завгодно. Немає значення, аби тільки побути на самоті. З Гілдфорда авіатраса прямувала по Привейську долину до Годалмінга. А тоді понад Мілфордом і Вітлі вела до Гейзельміра, минала Петтерсфілд і завершувалася Портсмутом. Майже паралельна їй зворотна траса проходила над Тонгемом, Паттенгемом, Елстедом і Грейшотом. Поміж Гокспеком і Гайдгедом були місця, де обидві ці траси відділяло не більше 6-7 кілометрів. Ці відстані були занадто короткі для легковажних летунів, особливо вночі та ще й під дією зайвої півграмульки. Траплялися аварії, доволі серйозні. Було вирішено перенести зворотну лінію на кілька кілометрів західніше. Про існування колись цього відтинка траси з Портсмута до Лондона – Свідчили чотири забуті авіамаяки, що й далі стояли поміж Грейшотом і Тонгемом. Небеса над ними були мовчазні й порожні. Декун обрав для своєї оселі від людника старий маяк, який стояв на гребені пагорба поміж Паттенгемом і Елстедом. Ця залізобетонна споруда була в чудовому стані, аж занадто комфортабельна, подумав Декун, уперше досліджуючи це місце аж занадто розкішна і цивілізована. Він заспокоїв своє сумління, пообіцявши компенсувати ці вигоди ще суворішою самодисципліною, ще повнішим і ретельнішим самоочищенням. Він навмисно провів безсонну першу ніч у цій оселі. Декілька годин поспіль він простояв на колішках і молився то небесам, у яких колись благав прощення сповнений каяття Клавдії, то, а вона вілоні, мовою зуні, то і Ісусу, і Пуконгові, то своєму птаху хоронителові орлу. Вряди годи він розпростирав свої руки, немов би був на хресті, і так їх тримав упродовж довгих хвилин, аж поки біль, що поступово збільшувався, ставав абсолютно нестерпним. Тримав їх так, імітуючи добровільне розп'яття, і повторював крізь стиснуті зуби тим часом, як його обличчя заливалося потом. «Прости мене, очисть, допоможи стати доброчесним». Знову і знову, аж поки мало не втрачав свідомості від болю. Коли настав ранок, він відчув, що заробив собі право замешкати в цьому маяку. Хоч більшість вікон тут і далі були засклені, а з платформи відкривався такий чудовий вид. Адже тому він і вибрав собі цей маяк і тому мало не відразу в нього виникло бажання знайти собі щось інше. Він вирішив тут пожити, спокусившись цим розкішним видом, адже здавалося, ніби його очам відкривається втілення якоїсь божественної сутності. Але хто він такий, щоб тішити себе щоденним і щогодинним спогляданням цієї краси? Хто він такий, щоб перебувати у видимій присутності Бога? Він заслуговує жити, хіба що в якомусь брудному свинарнику, в глухій норі під землею. Ще й далі, кривлячись від болю в задерев'янілих суглобах після довгої стражденної ночі, але й відчуваючи завдяки цьому внутрішній спокій, він видрапався на платформу вежі, щоб побачити ясний світанковий світ, право на перебування в якому він знову собі виборов. На півночі височив довгий кридяний краш Гоксбеку за яким на сході здіймалися вежі самих марочосів Гілфорда. Побачивши їх, декун скривився. Але з часом він мав би змиритися із ними. Адже вночі вони весело мерехтіли своїми геометричними сузір'ями. Або ж, залиті світлом прожекторів, підносили врочисто свої осяйні персти. Хоч справжньої важливості цього жесту ніхто тепер, ким декуна, не міг би в Англії збагнути. До самих небес – з їхніми глибинними таємницями. У долині, що відділяла Гоксбек від піщаного пагорба, на якому стояв маяк, було видно дев'ятиповерхові будиночки Паттенгема, невеличкого скромного селища з силосними вежами, птахофермою і маленькою фабрикою з виробництва вітаміну Д. З другого ж боку від маяка, на півдні, пологі і зарослі веросом схили пагорба вели до цілої низки ставків. За ними, понад деревами гаїв, здіймалася чотирнадцятиповерхова вежа Елстеда. Розмиті в імлистому англійському повітрі обриси Гайндгеда і Селборна не би припрошували око подолати цю блакитну романтичну відстань. Але не тільки відстані приваблювали тут дикуна. Все, що було поруч, спокутувало його не менш ніж далечінь. Ліси, порослі вересом і жовтим дроком схили. Соснові гаї, іскристі ставочки з похиленими над ними березами, з водяними ліліями і зарослями очерету. Все це було таке чарівне і таке дивовижне для ока, що звикло споглядати безплідну і голу американську пустелю. А ще й усамітнення. Він цілими днями міг не бачити жодної людської істоти. До маяка можна було долетіти з вежі Чарінгте за якихось чверть години. Але навіть пагорби Малпайісу навряд чи були безлюдніші за ці сурейські пустища. Юрби людей, які щодня вилітали із Лондона, прагнули лише пограти в електромагнетичний гольф або теніс. У Паттенгемі не було гольфових полів. Найближчі ріманові поверхні були в Гілтфорді. А тут не було жодних атракціонів. Тільки квіти й краєвид. А отже, ніхто сюди не приїжджав. Бо не було для цього підстав. Перші кілька днів Декун жив самотньо, і ніхто його не турбував. Більшість грошей, отриманих на особисті видатки після його першого прибуття, Джон витратив на закупівлю всілякого спорядження. Перед тим, як залишити Лондон, він купив чотири ковдри з віскозної вовни, мотузку і шпагат, цвяхи, клей, деякі інструменти, сірники хоч він і мав намір з часом виготовити спеціальний патик для добування вогню тертям. Кілька каструль і сковорідок, дві дюжини пакетиків з насінням і 10 кілограмів пшеничного борошна. Ні, не треба цього синтетичного крохмалю і борошняного замінника з відходів бавовни, рішуче заперечив він, нехай воно й поживніше. Але продавець таки зумів йому всучити полігормональне печиво і вітамінізований ерзац Яловичини. Дивлячись тепер на ці бляшанки, Джон гірко докорав собі за тимчасову слабкість. Огидні продукти цивілізації. Він зарікся будь-коли їх їсти, хоч би й довелося помирати з голоду. Я їм усім покажу, мстиво подумав він. І для нього самого це буде уроком. Він порахував гроші. Залишилося небагато. Але він сподівався, що на зиму йому вистачить. А вже на весні город почне забезпечувати його всім потрібним, щоб бути незалежним від зовнішнього світу. Ну і завжди можна когось вполювати. Він бачив тут чимало зайців. Та й у ставках є дика птиця. Він одразу взявся до виготовлення лука і стріл. Біля маяка росли ясини. А для стріл чудово підходили кущі молодесенької і рівнесенької ліщини. Він почав з того, що зрубав молодого ясина, Відтяв з нього шестифутову нерозгладжену гілку. здер з неї кору, а тоді почав неквапливо стругати білу деревину. Шар за шаром, так як його вчив старий Міцима. Аж поки не вистругав палець у свій зріст. Міцну і потовщину посередині. А з тонких кінців пружну і гнучку. Робота приносила йому величезну втіху. Після стількох тижнів байдикування в Лондоні, коли для нього, щоб задовольнити своє бажання, достатньо було натиснути кнопку або повернути ручку, було неймовірно приємно робити щось таке, що вимагало вміння і терплячості. Він уже майже закінчив стругати палицю, коли раптово аж здригнувся, усвідомивши, що він співає. «Співає» Так, не мов би він сам себе застав на гарячому, впіймав на місці злочину. Він аж почервонів від сорому. Він же прийшов сюди не для того, щоб виспівувати і насолоджуватися життям. Він прийшов, щоб уникнути свого осквернення нечистотами цивілізації, щоб очиститися і стати кращим, щоб діяльно загладжувати свою провину. Він збентежено усвідомив, що, захопившись труганням лука, він забув про те, про що заприсягався постійно пам'ятати, про бідолашну лінду, про свою вбивчу до неї недоброзичливість, про тих огидних близнюків, які кишіли, мов воші, порушуючи таїну її смерті, плюгавлючи своєю присутністю не тільки його власну скорботу й каяття, але й самих богів, він заприсягся пам'ятати. Він поклявся безперервно спокутувати свою провину. А тепер він сидить собі радісно біля свого майбутнього лука і виспівує. Співає вголос. Він зайшов усередину і відчинив коробочку з гірчицею. І почав кип'ятити воду. За якихось півгодини дорогою до Елстеда їхали вантажівкою троє дельтамінусових селян з пандгемівської групи Бокановського які здивовано побачили на верхівці пагорба якогось юнака, що стояв оголений до пояс біля занедбаного маяка і періщив сам себе батогом з вузлуватих мотузок. Його спина була позначена червоними поперечними смугами. Із цих рубців сочилося тонкими цівками кров. Водій вантажівки зупинився на узбіччі і дивився разом зі своїми двома супутниками, розявивши рота на це дивовижне видовище. Один, два, три. Вони почали рахувати удари. Після восьмого удару юнак припинив своє самобичування. Побіг до узлісся і почав страшенно блювати. Закінчивши блювати, він знову схопив батога, щоб далі себе шмагати. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. О, Форда! – прошепотів водій. Його колеги-близнюки були також приголомшені. «Гордонь кумилий!» – зойкнули вони. За три дні, наче стерв'ятники нападаль, злетілися репортери. Лук, що його було вже висушено і загартовано над легеньким вогнем з вогких зелених гілок, був цілком готовий. Дикун уже взявся за стріли. Він застругав і висушив тридцять ліщинових прутиків, зробив гострий наконечник із цвяхів, а на другому кінці стріл – акуратно прорізав заглибини для тятиви. Однієї ночі він учинив рейд на патенгемську птахоферму і тепер мав досить пір'я для оснащення цілого арсеналу зброї. За оздобленням стріл пір'їнами його й застав перший репортер. Той безшумно підступив до нього ззаду в своїх пневматичних черевиках. «Доброго ранку, містер Адекун!» – привітався він. «Я тут зі щогодинного радіо!» Здригнувшись, не би вжалений змією, дикун зірвався на ноги, розкидавши на всі біч стріли, пір'я, горщичок для клею і пензлик. «Ой, вибачте!» – щиро забідкався репортер. «Я не мав наміру!» Він торкнувся свого капелюха, алюмінієвого циліндра, в який було вмонтовано безпровідного приймача і передавача. «Вибачте, що я його не знімаю. Він трохи заважкий». «Отже, як я вже казав, я репрезентую тут щогодинне...» «Що вам потрібно?» – зиркнув на нього з підлоба дикун. Репортар відповів якомога улесливішою посмішкою. «Ну, звісно, нашим читачам було б надзвичайно цікаво почути...» Він схилив голову набік, а його усмішка стала майже кокетливою. «Лише кілька слів від вас, містера дикун!» І він швидко серію завчаних рухів Розмотав два дротики, сполучені з переносною батареєю, що була закиплена довкола пояса. Під'єднав їх одночасно до боків свого алюмінієвого циліндра, торкнувся пружини на наголовку, і з нього вигуртнула антена. Торкнувся іншої пружини на крисах, і, наче чортик з табакарки, звідти вистрибнув мікрофон і завис, похитуючись перед його носом. Він почепив собі на вуха навушники, натиснув на перемикач з лівого боку капелюха, і з нього долинуло ледь чутне осине дзещання. Тоді покрутив ручку з правого боку, і замість дзещання почувся хрип і клекотіння. немов у трубці стетоскопа. І тоді ще й якесь грикання і писк. «Ало!» – сказав він у мікрофон. «Ало! Ало!» Зненацька в його капелюсі щось задзвеніло. «Це ти, Едзель!» Говорить прімо Мелон. Так, я біля нього. Містер Декун зараз візьме мікрофон і скаже вам кілька слів. Адже так, містер Декун. Він знову сяйнув своєю переможною усмішкою, дивлячись на Декуна. Просто скажіть нашим читачам, чому ви сюди прийшли? Що вас примусило так несподівано? Чекайно, ну, Едзель. Покинути Лондон. І про цей батіг, звичайно. Декун здвигнувся, як вони дізналися про батіг. «Ми всі страшенно хочемо знати, що ви про нього скажете. А також про цивілізацію. Ну, знаєте, щось такого на зразок, що я думаю про цивілізованих дівчат. Лише кілька слів, коротенько». Декун виконав його прохання доволі буквально і неочікувано. Він вимовив лише п'ять слів. Саме тих п'ять слів, які колись сказав Бернардові, даючи оцінку архігромадському співцеві Кантерберійському. Гані сонс есоцена. А тоді, схопивши репортера за плече, він розвернув його задом, який у репортера виявився правабливо пухкеньким. Націлився і немов би досвідчений футболіст-чемпіон з усієї сили вивірено і потужно хвицнув його ногою. Вже за вісім хвилин на вулицях Лондона продавали свіжий випуск щогодинного радіо. Загадковий дикун відфутболив у куприк кореспондента щогодинного радіо. Повідомляв заголовок на першій шпальті. Сенсація в Суреї. Цю сенсацію і в Лондоні відчутно, подумав репортер, повернувшись у столицю і прочитавши заголовки. Та ще й як відчутно. До сліз. Він, обережно кривлячись від болю, сів за обідній стіл. Ще чотири журналісти, яких не налякав застережливий сенець на купику їхнього колеги, і які репрезентували Нью-Йоркський Тайма, Франкфуртський чотиривимірний Континіум, Фордіанський Сайенс Монітор і Дальтуміро, завітали того ж дня до маяка, де їх було зустрінуто ще агресивніше. З безпечної відстані, ще й далі розтираючи свої сідниці, репортер фордіанського Science монітора гукнув. Дурню ти нещасний! Спожи краще сому!» «Іди геть!» – прогрозив йому кулаком декун. Решта журналістів відсахнулися на кілька кроків, а тоді знову зупинилися. «Зло стає нереальним, якщо спожити кілька грамульок!» «Кога твоєя Токія?» Вигукнув він загрозливо-глузливим тоном. «Біль – це ілюзія!» «О, справді!» – саркастично перепитав дикун, А тоді схопив товсту гілку ліщини і рушив до них. Репортер фордіанського Science монітора кинувся до свого гелікоптера. Після цього на якийсь час дикуна залишили в спокої. Ще кілька вертольотів прилітало і допитливо ширяло над вежею. Він випустив стрілу в того, що був найближчим і найнастигнішим. Вона пронизала алюмінієву підлогу кабіни, пролунав пронизливий вереск, а тоді гелікоптер шугонув у гору з якнайбільшою швидкістю, на яку був здатен його супердвигун. Інші тепер трималися від маяка поодаль. Нехтуючи їхнє набридливе гудіння, він тепер уявляв себе одним із тих парубків, що женихалися до діви з Матсакі який виявив стійкість і не злякався кровожерної мошви. Дикун порпався на своєму майбутньому городі. Після якогось часу мошва, очевидно, знудилася і відлетіла геть. Небо над його головою цілими годинами було порожнє, якщо не брати до уваги жайворів. Було спекотно і задушливо. В повітрі пахло грозою. Він цілий ранок копав, а тепер відпочивав, простягнувшись на підлозі. І раптом згадка про Леніну перетворилася на її реальний образ. Оголений і відчутний на дотик, вона сказала, «Солоденький, обніми мене». Була в туфлях і шкарпетках, вабила запашними парфумами. Повія безсоромна. Але ж ох, ці руки, що вили його шию, ці пружні груди, «Ці губи!» «В устах моїх, в очах ти бачив вічність!» «Леніно! Ні-ні-ні-ні!» Він зірвався на ноги, і як був напівголий вибіг з будівлі. Крайпустища купчилися сизі кущі ялівцю. Він просто впав на них, обіймаючи не гладесеньке тіло своєї жаги, а гості зелені колючки. Вони впилися в нього тисячу голок. Він намагався думати про бідолашну лінду. Бездиханну і заціпенілу, зі скрюченими пальцями і невимовним жахом в очах. Бідна Лінда, яку він поклявся завжди пам'ятати. Але його й далі переслідував образ Леніни. Леніни, яку він обіцяв забути. І хоч його тіло було подрапане й поколоте колючками ялівцю, його плоть і далі відчувала її невідворотну присутність. Солоденький. Солоденький, а якщо й ти мене хотів, чому ж ти не. Батіг висів на цвяху біля дверей, готовий відбивати черговий напад репортерів. Дикун нестямно побіг назад до будинку, схопив батога, змахнув ним. Вузловаті мотузки вп'ялися йому в тіло. Повія, повія, репетував він після кожного удару, немов би періщив саме леніну чого він підсвідомо і несамовито бажав. Білу, теплу, пахучу, розпусну леніну. Повія. А тоді розпачливо заволав. «О, Ліндо, пробач мені! Прости мене, Господи! Я поганий! Я лихий!» Зі своєї ретельно облаштованої схованки в лісі на відстані трьох сотень метрів Дарвін Бонапарт, найдосвідченіший фотомисливець за великою дичиною, Корпорації чуттєво спостерігав за цією процедурою. Його терпіння й майстерність були нарешті винагороджені. Він три дні просидів у дуплі штучного дуба, а впродовж трьох ночей повзав на животі серед зарослів вересу, ховаючи в кущах дроку мікрофони і присипаючи дроти м'яким сируватим пісочком. Сімдесят чотири години страшенних незручностей, але тепер настав його зоряний час. Найвидатніша мить, подумав Дарвін Бонапарт, перевіряючи своє знаряддя. Найвидатніша, відколи він знав знамениту стероскопічну чуттєвку з завиванням про весілля Горил. Шикарно, сказав він собі під ніс, коли Декун розпочав свою дивовижну виставу. Шикарно. Він ретельно націлив на об'єкт зйомки свої телескопічні камери, припавши оком до рухомого об'єктива. Зробив максимальне наближення, щоб зняти крупним планом нестямне і викривлене обличчя. Прекрасно. Переключився на півхвилини на сповільнене знімання, що дасть винятково комічний ефект. Прислухався до ударів, стоганів, безтямних і маячних слів, які записувалися на звукову доріжку плівки. Спробував їх легенько підсилити. Так, це явно краще. Був радий почути під час тимчасового затища пронизливий співжайворенка. Подумав, як добре було б, якби дикун повернувся до нього спиною, щоб зняти там крупним планом кров. І майже відразу, як дивовижно щастить, той послужливо повернувся, подарувавши чудову нагоду зробити просто ідеальний крупний план. «Ну, це було грандіозно», – сказав він сам собі, коли все закінчилося. Просто грандіозно. Він витер хустинкою обличчя. Коли вони ще додадуть у студії чуттєві ефекти, це буде розкішний фільм. Не гірший, подумав Дарвін Бонапарт, ніж любовне життя кашалота. А це, заради Форда, багато важить. За 12 днів Сурейський декун вийшов на екрани. І його можна було побачити, почути і відчути в кожному першокласному котеатрі Західної Європи. Фільм Дарвіна Бонапарта відразу справив величезний ефект. Уже наступного дня після виходу фільму іделічна самотність Джона була раптово порушена прильотом цілої армади гелікоптерів. Він порпався у своєму городі. А ще він порпався у власних думках намагаючись докопатися до їхньої глибинної суті. Смерть. І він застромив лопату в землю. Тоді знову і знову. Всі вчора лише освітлювали шлях до тліну смерті. Розкоти грому лише підтвердили правильність цих слів. Він знову перегорнув лопатою землю. Чому померла Лінда? Чому їй дозволили поступово втратити в собі... Все людське. А тоді він здригнувся, поставив ногу на заступ і люто ввігнав його в твердий ґрунт. Для богів те саме ми, що мухи для хлоп'ят. Вони нас для розваги убивають. І знову розкоти грому. Підтвердження правдивості цих слів, правдивіших за саму істину. І все ж таки той самий Глостер називав богів високими. Праведними. Крім того, солодкий спочив для тебе сон. Його ти часто кличеш, але боїшся смерті, що, по суті, є тим же сном. Звичайним сном. Спати. Може і снити. Його лопата наштовхнулася на камінь. Він нахилився, щоб його підняти. Які нам сни присняться після смерті? Гудіння вгорі перетворилося на суцільний гуркіт, і раптом його накрила тінь. Щось затулило йому сонце. Він приголомшено глянув понад собою, відволікаючись від свого городу, від своїх думок. Він перебував у цілковитому збентеженні, не розуміючи, що діється, адже його свідомість ще й далі перебувала в тому іншому, правдивішому за істину світі пізнаючи неосяжність смерті і божественності. Глянув і побачив у небі цілий рій навислих над його головою вертольотів. Вони зліталися, мов сарана, нависали над ним, сідали прямо на верес. А з утроби цієї гігантської сарани виходили чоловіки в білих костюмах з віскозної фланелі. І жінки, що були вбрані через спеку, досить легко. В піжамах з ацетатного шовку або у вельветових шортах і на півростебнутих блузках безрукавках. Виходили вони парами, по двоє з кожного гелікоптера. За кілька хвилин тут були вже десятки цих пар, що утворили широке коло довкола маяка і стояли так витріщившись, регочучи, клацаючи фотоапаратами, жбурляючи, мов якісь мавпі, горішки, пакетики жуйки зі статевими гормонами, і полігармональне печиво. І що їх ставало чим раз більше, адже Горксбергський краш долали щоразу нові і нові вертольоти. Немов у якомусь кошмарному сні десятки новоприбулих ставали сотнями, і не було в цьому ні кінця, ні краю. Дикун відступив до свого притулку, і тепер неначе загнаний звір стояв, притулившись спиною до стіни маяка, і з невимовним жахом ошаліло дивився на всі ці чужі обличчя. Він пробудився від цього заціпеніння, відчувши реальність усього, що відбувається, коли хтось поцілив йому прямо в щоку пакетиком жуйки. Він здригнувся від болю і миттєво очуняв, відчувши, як його охоплює людь. — Забирайтеся геть! — закричав він. Мавпа заговорила, пролунав сміх і оплески. «Слава дикунові! «Ура! Ура!» І крізь загальний галас до нього долинули заклики. «Батіх! Батіх! Давай Батіх!» Реагуючи на ці слова, він схопив з цвяха біля дверей в'язку вузлуватих мотузок і замахнувся ними на своїх мучителів. Юрба вибухнула іронічними оплесками. Він загрозливо рушив на них. Якась жінка налякано заверещала – Найближчі до нього прибульці спочатку відсахнулися, але тоді знову зупинилися на місці. Усвідомлення того, що їх набагато більше, сповнило цих екскурсантів відвагою, якої Декун від них не сподівався. Він приголомшено завмер і роззирнувся довкола. «Чому ви не залишите мене в спокої?» Попри його гнів, це прозвучало майже жалібно. «Візьми трохи мирдалю з магнезієм!» Запропонував якийсь чоловік, що стояв попереду, і якого першим би відшмагав Декун, якби не зупинився. Він простягнув йому пакетик. «Це дуже смачно!» – додав незнайомець з доволі нервовою і улесновою посмішкою. «А солі магнезію омолоджують!» Декун знехтував цю пропозицію. «Чого ви від мене хочете?» – запитав він, дивлячись то на одне вишкірене обличчя, то на друге. Чого вам від мене треба? Батіг. Зроби той фокус з батогом! Відізвався безладно стоголосий хор. Продемонструй нам бичування! А тоді задні ряди почали скандувати в унісон. Бичування! Решта натовпу підхопили цей заклик і почали повторювати його. Мов папуги. Знову і знову. Дедалі голосніше аж поки після сьомого чи восьмого повтору вже не було чути жодного іншого слова. Бичування Всі скандували в унісон. Сп'янілі від цього галасування, від одностайності, від відчуття ритмічного єднання і примирення, вони, здавалося б, могли так волати цілими годинами, майже безконечно. Але десь після 25-го повтору це дійсно раптово перервалося. З поза Гоксбергської гради з'явився ще один гелікоптер, який, поширявши трохи над натовпом, почав опускатися туди, де стояв дикун, на вільне місце поміж глядачами й маяком. Рев пропелера відразу заглушив усі вигуки. Але коли вертоліт торкнувся землі і було вимкнено двигун, знову залунав настирний і монотонний заклик: Бичування! Прочинилися дверцята гелікоптера. І спочатку з нього вийшов рум'яно-щокий і білявий молодик, а тоді молода дівчина в зелених вельветових шортах, білій блузці і жокейському кашкеті. Побачивши цю дівчину, дикун затремтів, сахнувся і зблід. Дівчина зупинилася, усміхаючись йому непевною, благальною, якоюсь майже жалюгідною усмішкою. Так протривало кілька секунд. Її вуста рухнулися, Вона щось сказала, але звук її голосу був заглушений гучним ревінням натовпу, що й далі повторював той самий рефрен. "Бей Дівчина притисла руки до грудей біля свого серця, а на її гарненькому, як у ляльки, і світлому, як персик, обличчі з'явився надиво недоречний вираз жаги і смутку. Її сині очі стали, немов би більшими. Яснішими. І раптом з них викотилися і потекли щоками дві сльозини. Вона знову нечутно щось сказала. А тоді несподівано і палка простягла руки до дикуна і рушила до нього. «Бичування!» І раптом вони отримали те, чого жадали. «Повія!» Дикун, мов божевільний, кинувся до неї. «Розпусниця!» Він оскаженіло почав шмагати її своїм мотузяним батогом. Нажахана вона почала тікати, спіткнулася і впала у верес. — Генрі! Генрі! — заволала вона. Але її рум'янощокий партнер дреманув подалі від лиха і сховався за гелікоптером. Кільце захоплених і збуджених глядачів прорвалося в кількох місцях. Счинилася тиснява, бо всіх немов магнітом тягнуло до центру цього атракціону. Що може бути жахливіше і привабливіше від болю? «Гори, хоте! Розгорайся, похоте!» Ошалілий дикун знову вперіщив її батогом. Усі пожадливо скупчилися довкола, штовхаючись і розпихаючи одне одного, мов свині біля корита. «Оця плоть!» – скриготів зубами дикун. Цього разу він шмагнув по власних плечах. Убити її! Вбити! Приваблені цими страхітливими чарами болю і спонукувані внутрішньою звичкою до взаємодії прагненням одностайності і спокутного злиття примирення, що так невикорінно було їм прищеплено і зумовлено, вони почали наслідувати шал його рухів, лупцюючи одне одного так, як дикун лупцював свою бунтівну плоть. Або це пухкеньке втілення пороку, що звивалося у вересі під його ногами. «Убити! Вбити! Вбити!» – і далі репетував Декун. І тут раптом хтось почав співати «Оргію поргію». І вже за мить усі підхопили цей рефрен і почали витанцьовувати під власний спів. «Оргія поргія, колами, колами, колами», луплячи одне одного в ритмі «6 на 8». Оргія-поргія. Було вже далеко за північ, коли відлетів останній вертоліт. Задурманений сомою і виснажений тривалим чуттєвим шалом, декун заснув прямо у вересі. Коли він прокинувся, сонце вже було високо в небі. Він якийсь час лежав, кліпаючи, мов сова на світло, і не розуміючи, що з ним. Тоді він раптово все пригадав. О Боже мій, Боже!» Він затулив рукою очі. Того вечора чорна хмара гелікоптерів, що летіла понад Гоксбергським кражем, розтягнулася на 10 кілометрів. Усі газети писали про вчорашню оргію злиття. «Декуне!» – погукали перші відвідувачі, висаджуючись зі своїх вертольотів. "Містер Дикун. Відповіді не було. Двері маяка були прочинені. Гості їх штовхнули і зайшли у морок кімнати з зачиненими віконницями. Крізь арку в дальньому кінці кімнати було видно сходи, що вели на верхні поверхи. А ще там у горі під склопінням арки було видно, як гойдалися звисаючи дві ступні. «Містер Адикун!» Поволі, вкрай поволі, не дві неквапливі стрілки компаса, Ступні повернулися праворуч, показуючи на північ, тоді на північний схід, схід, південний схід, південь, південний захід. Тоді зупинилися, а за кілька секунд так само неквапливо повернулися знову ліворуч. Південний захід, південь, південний схід, схід. кинать.